Moje vlastito svjedočanstvo. Negdje tijekom prošle misije, koja je trajala od 2011. do 2012. Sam počeo osjećati izvjesne smetnje u ljevom donjem dijelu želuca. Izvjestan pritisak, a ponekad i bol. Što sam najprije zanemarivao sad idejom kako je tu vjerojatnu riječ o običnom zatvoru ili tako nešto slično, budući sam mogao u tom predijelu opipati veće ili manje oteknuće koje neka znalo biti više, nekad niže u tom prijedjelu. Pretpostavljao sam stoga toga da je neki problem sa crijevima. Ostale su ideje bile bruh, zatim upala crijeva i naravno sotona će vam lukavo pokušati servirati onu najgoru varijantu. Tako da sam se jedno vrijeme morao boriti sa time. No i u temeljenu izlasku 23. poglavlje stik 25 i filipljanima Prvo pogalje stihovi 20 do 25 i uvjerenu važnost svoje misije držao sam poziciju i odbacivo takve negativne misle. I ne samo to, udario bi radosno u zahvaljivanje radi tih kušnji kako su ne nužne za snaženje moje vjere i postojanost u hodu sa Kristom. Pojakovljavo je prvo pogalje stihovi 2 do 4 i prvoj Petrovo prvo je prvo pogalje stihovi 6 do 7. Tijekom ljeta se situacija nije smirila. Tijekom tog perioda, a nakon dobre pripreme, pomolio sam se za isceljenje i to u skladu sa Markom, poglavlje 11, stih 24. No situacija se netad ni nije promijenila. Onda sam zapitao Isusa pa di je problem, to jest di je zapelo I došla mi misa. a ja znam što takve misli znače jer sam ih naučio pratiti kao njegov glas. Došla mi miso kako na taj način nitko neće imati koristi od mog iscijeljenja. Dobro, rekoh, ako je tako, onda ćemo ići na pregled. No nećemo dati vragu gušt da mi poremeti plan misije, već sam odlučio ispovjedati pobjedu i proslijediti sa planom i programom i onda kad dođemo u Zagreb, nakon Splita i Zadra i Kutine, ići na specijalistički pregled. Tako sam i napravio. Doktorica reče nakon detaljnog pregleda cijelog tijela da su svi organika i cijeli sistem u odličnom stanju, no na ultrazvuku je otkrila kako je problem o kojem pričam upala tankog cvijeva. Rekla mi je da mi može dati neke tablete za to. Ja sam se zahvalio i rekao joj da ću to riješiti putem vjere. Čula je uz to i svjedočanstvo vezano za Krista. Ona je sa time bila sasvim okej. Okay. To je spokazala je svjesnost o tome da postoji i takav pristup problema nakon toga sam počeo svakog jutra kad se ustanem uzimati riječ Božju kao lijek za svo moje tijelo i to ispovijedate. mislim ispovjedati da tim putem uzimam za sebe Boži lijek koji ozdravljuje svo moje tijelo a molitva je moja ujutro u cijelosti ovakva hvala ti Oče na tvoje riječi tvoja riječ istina Učini me dostojnim svoje riječi. Prosvjetli me po riječi. Uvedi me u svu istinu po svoje riječi. I poduči me o svemu po svoje riječi. Navijesti me stvari koje će doći po svoje riječi. I podsjeti me na ono najvažnije u svojoj riječi. I govori mi o sebi otvoreno, da te mogu bolje upoznati i onda još više uzljubiti. Daj mi snagu po svojoj riječi, da mogu sazrijeti i postići savršenstvo na zemlji i da se mogu oduprijeti svim nasrtajima protivnika u posljednjim danima pred krajem. Ti si rekao da je tva riječ život i zdravlje za svo naše tijelo i to ako pazim na nju i ako mi je uho prignuto tvojem govoru tamo. Ako je ne ispuštam nikad iz očiju i ako je pohranim sred srca svojega što ja i činim a sada uzimam tvoju riječ kao lijek za svoje moje tijelo u ime Isusa Krista. I hvala ti, Oče, što me kroz svoju riječ iscijeljuješ i čuvaš u zdravlju. I evo, točno kako je Lilian B. Biomens rekla, jednog sam dana, nije prošlo previše vremena, samo primijetio da nemam više nikakvih oteklina, nikakvog pritiska, nikakve neugode, to jest sve se unormaliziralo, te niti na opip niti na osjet se više ne može primijetiti da je prisutna ikakva upala ili pak slabost u tom dijelu. A morat ćete mi vjerovat na riječ da to nekako primijetite nakon godinu dana što ste imali drugačiji osjet tamo i mogli uvijek na jednom dijelu crijeva opipati otvrdnuće. Slava Isusu! Riječ doista iscijeljuje, to jest nije izgubila na svoje snađe.